Я, здивувався Олегі Почервонів, згадав, що саме так воно й було. Ну, хотілося пожити для себе, молоді. Пам'ятаєш Галю Ткаченко? У них з чоловіком довго не було дітей, і вона скніла. Депресія за депресією, і в нього також. Читали всіляких блавацьких тольтеків, і потопали в нудзі. Ні для чого жити, життя – це мука в квартирі брудно, їсти не варено, а тоді появився в них малюк. Як вона перемінилася, не наче на крилах літала, все встигає і в магазини з коляскою, і попрати, і наварити, а вже за малим так його обмилує, обцілує, так вилеже, а в очах райдуги. І благовірного розбуркала, то було сидить, уткнувшись носом у книжку або в телевізор, до обіду не голений і немитий. І його змусила бігати, крутитися Це був мовбений недокір і водночас докір Навіть щось більше, як отоді, коли Марійка змусила Олега згадати Про лист протест, від якого він утік з залу Його дратували ці її натяки І не міг заперечити, повстати Найперше через те, що це була правда Він тільки тепер через Марійку дізнавався Про деякі свої нечесноти, нецноти Страшенно приховані навіть від самого себе Олег розмовляв з цією комп'ютерною Марією, не наче з живою, часом забуваючи, з ким розмовляє, бо найбільше дослуховувався до себе, голосів у собі. Все на світі, з чим вживаємося, стає буденним. Навіть рідний голос із комп'ютера, від якого на початку здригався і потерпав. А от заснути знову не міг чи через те, що лишився наодинці з думками, чи заважав місяць, котрий висів над заріччям розжареної до білого пательнею, пропалював зелені фіранки на вікні, вштрикував щілини між них блискучі проміння ножі, яке проникало глибоко в голову, від чого вона боліла, наливалася білим полум'ям. Олег здавна не переносив місячного світла. А раніше в такі ночі втікав до кабінету і ховався там, спав на дивані. Тепер же почувався в кабінеті тривожно. І не йшов туди. Качався на ліжку, натягував на голову ковдру, але місяць пропалював і її. Здирав з голови, а в отворі дверей бачив освітлений місяцем квадратовий екран. І Олегові здавалося, що звідти на нього хтось дивиться. Виходив на балкон, місто спало. Однаково погано спали голодні, Надивившись довгих серіалів, їх крутять, аби не хотілося їсти, аби чужим залассям, напоями у вишуканих келихах, делікатесами на фарфорі та сріблі обдурити власні шлунки. І ті, що пооб'їдалися та попивалися, жовтим проституційним оком підморгував нічний заклад, звідти виливалися підпила компанія, сідала в два мерседеси. Один фірмач у плащі до п'ятка верзував, не хотів сідати, показував пальцем на місяці, гукав «хочу, щоб був тільки мой, хочу». Решта сміялися і заспокоювали «буде, буде, твій зараз скажемо Стасю, нехай загорне». Олегові подумалося. Місто захопили пірати і справляють тут свою учту. Розумів, що це не зовсім справедливо, що думає так, бо належить до тих, хто потрапив не на палубу, на банкет а в вергати вугілля в топку. Встав з розломом у голові, і треба було йти на роботу. Мальва провела його від будинку співчутливим поглядом. Вона вже розквітла однизу до половини, війшла в свій розповінь. Ніжний віночок почав прив'ядати. Від того чомусь було трохи сумно. Крутився на роботі, як кінь на кіраті. Коло за колом, коло за колом, по одному і тому, вибитому тирлу. Не дають зарплату, треба її вибивати. Всілякі ревізії, інвентарізації в музеях, де люди працюють за таку мізерію, що хто знає, як вони живуть. Скорочення штатів, ремонти приміщень, позови, а то утарчки з чинцями. Частина лаври належить заповіднику. Частина монастирю під Десницею Московського патріархату. Вони тут Окублилися міцно і налягають, відвоюють приміщення за приміщеннями, і хтось їм горів потурає. Дружина одного дуже високого начальника приходить відмолювати таємні партійні гріхи свого чоловіка. А ще ж прохачі, скаржники, власні співробітники, того нічим заплатити за комунальні послуги –